«Ти заплатив, аби твій хазяїн до суду не ходив?» – підозріло запитав Максим. «У нас тепер у редакції анонімна громадська приймальня «Білого чаклуна». Зараз зубок видався втіленням світової скромності. «Це і я такий бізнес-проект підкинув. Пояснив, що ви тут у Києві до такого не докумекаєте». «І до чого ж ми?» Не докумекаємо. Відчувши помітне полегшення, Бойкові тепер стало справді цікаво. Який же благородній справі служить на Полтавщині їхнє воїстину чарівне дітище? Значить, Максе, схема така. Підсунувшись до нього ближче, Коля чомусь стишив голос. Ми відкрили певний рахунок. Кожен, хто хоче отримати пораду від білого чаклуна, може не дзвонити в редакцію і не морочити людям голови, а написати йому листа, потім перерахувати на зазначений рахунок мінімум 10 гривень. Можна, звичайно, більше, але не менше. У нас, тобто в білого чаклуна, чіткої такси нема. Уявляєш? Білий чаклун і прейскурант. Відразу недобре запідозрять. А так? Нічого. Так, нічого. Навпаки, для народу 10 гривень за пораду білого чаклуна – не гроші. Тому по 20 листів на день приходить. А в понеділок, коли люди за вихідні більше часу знаходять і на роздуми, і на писанину, взагалі – Менше півсотні ніколи не було. Тепер рахуй. Вартість кожного листа – десятка. Десять листків – сотня. Сотня листів – тисяча. Білий чаклун, даючи анонімні поради, приносить газеті стільки ж грошей, скільки передплата. Кількість листів, які кожна особа може написати білому чаклуну, не обмежена. Ну як тобі? Тепер Максим знову замислився, жуючи губами. Масштаб мислення людей на Полтавщині починав справді вражати. Ну, а хто відповідає на листи? Всі, по черзі. У нас уже чергування налагодилося. На минулому тижні я був, зізнався Коля. Прикинь, я одній тітці порадив прикласти до лова її сина, Свіжий номер нашої газети. Син у неї, бач, алкоголік, бізнес пропив. Лікарі не допомагають, та він до них і не ходить. А я відписую, мовляв, білий чаклун зарядив спеціально для лікування алкоголіків третю сторінку. І як? Після того вона дзвонила мені, як редактору, кричала в трубку, все минулося. Вона, коли синові почала до лоба газету тулити, він, бач, вирішив, що в матері зовсім дах потік, злякався за неї і різко кинув пити. Просто в неї на очах горілку з пляшки в каналізацію вилив. Завжди так щастить. Ну, не били вас іще за неправильні поради. За десятку дива ніхто не чекає, філософськи промовив Коля. Ми теж. Моніторинг проводимо. Загалом працює 50 на 50. Але поскаржився тільки один. У дядька свиню вкрали. Білий чаклун йому відповідає. Я вам не міліція, а той образився. Словом, так і живемо. Ясно? Все з вами ясно, махнув рукою Бойко. Дурите ви там людей. А ви не дурите. – парировав Зубок. – Аби люди в це не хотіли вірити, їх би ніхто не обдурив. Я розказав тобі всю карусель із нашим представництвом Білого Чаклуна. Максиме не даремно. Не за тим приїхав. – Справа є на мільйон. – Чого? чого – Чого-чого? – Мільйон чого? – Полтавських галушок? – Дуже смішно. – буркнув Зубок для чогось роззернувся і знову перейшов на конспіративний тон. «Мені, Максиме, американець потрібний чи інший іноземець?» «О!» – вигукнув Бойко, ляснувши себе по мокрому від пива коліну. «Американець! А, наприклад, росіянин в Україні – це іноземець? У вас на Полтавщині їх нема?» «Постався серйозно!» Тон Зубка справді свідчив про серйозність його намірів щодо пошуків американця. Наступні 20 хвилин Коля Зубок справді говорив дуже серйозно, хоча і плутано. Насправді він хотів, аби Максим усе зрозумів якнайкраще, тому заглиблювався в деталі, від чого сам починав плутатися, і доводилося знову починати спочатку. Бойкові це набридло – але в тому, що намагався довести до його розуміння Микола, він сідницями відчув золоту жилу. Тому жестом, зупинивши потік свідомості, що ним фонтанував зубок, Максим навіть не сказав, звелів. Тепер знову все з самого початку. Тільки я запитую, а ти відповідаєш. Ага, кивнув Коля на знак згоди. Отже... Раніше ваша газета «Наше життя» залежала від того, дадуть політики грошей чи ні, так? Так. Хто фінансував того і трибуна? За цей час вам вдалося розкрутити газетку, зробити її загальнолюдською, і ви відходите від прямого обслуговування місцевих політиків, вірно? Збок мовчки кивнув. Через те останнім часом... Основний інвестор газети «Наше життя» місцева місцево-будівельна фірма, директора якого звати Григорій Боженко. Правильно? Президента, уточнив Коля. Я ж тобі говорив. В смислі? Максим збився з думки. Якого президента? До чого тут президент? Боженко не директор і тим більше не голова, а президент, бо директор – це на заводі а голова в колгоспі, у селідної фірми, президент. Нехай так, зіткнув Максим. Цей ваш президент, Боженко, на короткій нозі з вашим мером, правильно? Чи мер у вас теж президент? Ні. Мер у нас мер. У нього статус вищий, ніж у президента. Мер чортів. Останнє слово Зубок промовив, роблячи наголос на першому складі. Максим нічого не втямив. «Чортів мер?» – перепитав він. «Цей чортів мер? Вимкни дурня!» – сухо порадив Коля, не маючи жодної охоти жартувати. «Прізвище таке в нашого мера. Ілля Іванович Чортів».